Připraveno s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz Hezký den, od mikrofonu Country rádia a vás zdravím, Milon Čopelka z divadla Jary Cimrmana. A míní, pomocí knihy zbavím se tíhy, co duši tlačí. A to mi stačí. Proto vám jich od internetového knihkupectví Kosmas nabízím na tento týden jedenáct. Abych přežila berlínská past Faktura, chlapec, který rozdával sny, mise Afganistán na útěku, Praha moderní, skutečný úspěch, smrtná zima, tiché světlo a útečte z krysího závodu, nauč se, jak peníze pracují a staň se bohatým dítětem. Začnu touhle poslední s rekordně dlouhým názvem, i když jeho druhá část je spíš pod titulem, který odkrývá téma tohoto komiksového sešitu z nakladatelství Pragma. To už vydalo víc prací Roberta Kiyosakiho, například radu Zvyšte své finanční IQ a celosvětový bestseller Bohatý táta, chudý táta. Na počátku je otázka – Učíte se ve škole o penězích? S předpokládanou odpovědí pravděpodobně ne. A na zadní obálce návod, jak to napravit. Želva se ptá Reda, jak můžeš učit děti o penězích? A pejsekret Red odpovídá, dej jim komiksovou knížku a udělej učení zábavným. Ačkoliv se příběh tváří, že je pro děti, může být užitečný i dospělým, protože rozvíjí takzvanou finanční inteligenci, která je zatím u nás nedostatkovým zbožím. Tak zkusme se poučit. V témž směru, ale v rozměru dokonce mnohem širším, je poučná také kniha, která mi uvízla na hromadce svazků už dříve došlých. Od Ariany Huffingtonové, mediální podnikatelky, která zažila nejen závratnou kariéru, ale také náhlé zdravotní zhoroucení a došla k novému pohledu na život. Je to zkušenost vydaná u nás nakladatelstvím Paseka pod názvem Skutečný Úspěch. Základním heslem v ní je ku předu, vzhůru a do nitra, kde nejdůležitější je to třetí, naše vnitřní podstata, neboť jen z ní můžeme objevit onen pověstný Archimédův pevný bod, ze kterého se dá pohnout země koulí. Že je možné udělat zdánlivě nemožné, toho důkazem je i příběh původně severokorejské dívky, A teď svobodné jihokorejské ženy Pak Shan mi cestující po světě a vyprávějící o svých zkušenostech. Kniha, kterou o tom napsala, vychází česky v nakladatelství Argo pod názvem Abych přežila. Provází ji sebevědomé poznání, cituji: Nejvíc jsem vděčná za dvě věci: že jsem se narodila v Severní Koreji a že jsem Severní Koreu opustila. Než přejdu k příběhům čistě beletristickým je tu ještě velký průvodce po pražské architektuře let 1950 až 2000. Svazek Praha moderní čtvrtá část od Zdeňka Lukeše a Petra Kratochvíla s hojností fotografií Pavla Hrocha dnes druhý přínos nabídky od nakladatelství Paseka. Z medailonky celé řady architektů, jejich stavby jsou jak v Praze, tak v Knize přítomny. Na Country Rádiu posloucháte knižní hitparádu, připraveno s internetovým knihkupectvím kosmas.cz. Z nakladatelství Paseka do třetice je tady kniha postřehů českého chirurga Tomáše Šepka Mise Afganistán z jeho dvou lékařských pobytů v této zemi. jich se účastnil s organizací Lékaři bez hranic, když předtím už měl zkušenost ze života na Haiti v roce 2010, kam od nás odjel pomáhat v těžké situaci po ničivém zemětřesení. Kniha Mise Haiti vyšla v roce 2013. Mohl bych hodně citovat z jeho bezprostředních zápisků. Tak za prvé, říkám si, jakou my máme kliku. Stačí se narodit na blbým místě. Je náhoda a život je skutečně beznadějným bojem o přežití. A za druhé, Nepotřebuju ani prachy, ani slávu. Myslím, že mám tu nejzdravější motivaci, která je třeba, ať děláte cokoliv. Rahmudin přišel s hlavou v hrozným stavu. Nevěřil jsem, že se probudí z koumatu. A teď ten malej sičák chodí, hejbe všema končetinama, počítá si na prstech, všemu rozumí, poznává, vyjadřuje radost nad plánovaným odchodem domů. Ano, Tahle práce má sakra smysl. Nakladatelství Akropolis Filipa Tomáše přichází s překladem románu Španěla Jezusa Karaska na útěku. Je to jeho literární debit, který vzbudil senzaci na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem a v roce 2013 byl ve Španělsku označen za nejlepší knihu roku. Přeložen byl už do 19 jazyků a je dobře, že je mezi nimi také čeština. Potvrzují slova, která jsou na zadní straně vazby. Hutný svou jednoduchostí téměř westernový příběh v neurčitém odlištěném prostoru. Syrové a zároveň zvláštním lirismem překupující vyprávění je podobenstvím o archetypálním střetu dobra a zla, v němž nakonec lidská důstojnost přece jen zvítězí nad zvůlí a krutostí. Další román, Chlapec, který rozdával sny, vydává ho knižní klub v edici světový bestseller, ten pochází z Itálie od Luca di Fulvia. Od něhož si možná pamatujete už dívku, která se dotkla nebe. Dá se říct, že ve 20. letech 20. století, kdy chlapec Natale připlul s matkou Četou do New Yorku, kde ho jim grační úředník překstil na Krismase, dotkne se v závěru příběhu nebe i on a jeho židovská dívka Ruth Předchází tomu celý dramatický děj románu vzdávajícího hold schopnosti snít, protože právě a pouze ta kresba se vedla k vysněnému cíli, i když drsným prostředím Newyorských předměstí ovládaných gangstry a jejich nemilosrdnými zákony. Proto nakladatelství doporučuje knihu slovy Sen, který zvítězil nad realitou. Můžete samozřejmě namítnout, že je to pohádka. Jenže autor by se asi usmál tak jemně, jako se směje na zadní záložce, kde je vyfotografován a zeptal by se, co kdo může mít proti dobrým pohádkám. Na Country Rádiu posloucháte knižní hitparádu. Připraveno s internetovým knihkupectvím kosmas.cz. Věřte mi, vážení posluchači, tolik by se mi chtělo jen číst a číst a nic jiného, protože knihy k tomu hlákají. A ono, to ono to nejde. Vlastně vám závidím, že vy knihy, na které máte chuť a o kterých vám povídám, můžete číst zevrubně, zatímco já v nich většinou můžu jen listovat. Jako třeba v netradiční detektivce dvou Němců, Richarda Birkefelda a jeho spoluautora, historika kulturních a sociálních dějin Grana Hachmeestra, Berlínská past která se děje v roce 1944. Vrahem je v ní oběť nacistického teroru a vyšetřovatelem policista třetí říše s krví na rukou. Česky vydal Garamond. Stejně vábí také fantazii kanaděnky Kate A. Bormenové Smrtná zima. Patnáctiletá Emelin žije v pevnosti odříznuté od světa uprostřed hvozdů, kde prý jedinou naději k životu je zůstávat uvnitř a dodržovat pravidla. Stromy ji přesto volají ven, i když kdysi už za podobný pokus tvrdě zaplatila její babička. Je to první díl trilogie podle svědectví kritiků strašidelný, napínavý a dojemný. Vydal ho host Brno. Nakladatelství kniha Zlín nám nabízí druhé letošní setkání se švédským spisovatelem Jonasem Carsonem. První nabídce jsem předčasem časem vyhověl a jeho vzdáleně kafkovskou prózu Místnost přečetl. Příběh s absurdní surrealistickou atmosférou, ve kterém ta titulní místnost možná existuje, ale možná taky ne, mě na začátku tohoto roku zaujal natolik, že mám důvod důvěřovat i podobně útlé knížce s názvem Faktúra. Tady je ve středu pozornosti zaměstnanec videopůjčovny, který náhle dostane absurdní fakturu nadlužník skoro 6 milionů švédských korun cenu za veškeré jeho zážitky a štěstí, které ho kdy potkalo. Je to jen 130 stran, tak mám naději. Naopak román životopisce více rasvatých postav křesťanských dějin Louise de Vola, Tiché světlo z karmelitánského nakladatelství, už přečtený mám. Tomu jsem neodolal, neváhal jsem a dobře jsem udělal, neboť mě se spisovatelským umem provedl nejen dobou 13. století, v níž působil svatý Tomáš Akvinský, ale znovu oživil i přetrvávající problém, ačkoliv. Právě tímto mužem logicky už tenkrát zdá se vyřešený, jak nalézt soulad mezi vírou v Boha a lidským rozumem, který je v trvalém pokušení boží existenci popírat a seznámil mě také s pohnutými osudy Tomášovy rodiny s osobou císaře Fridricha II., obdivovatele islámu a s tehdejším ozbrojeným bojem mezi ním a křesťanstvem, Jenž překvapivě, nepřekvapivě, jakoby zase ožíval. Věru, velmi dobré čtení. Naschledanou, Milon Čepelka. Další díl knižní hitparády připravené s internetovým knihkupectvím kosmas.cz uslyšíte opět za týden.